Utu nirekia, Akitaniako eta Euskadiko arraio antolatzen duten agintariei. Izan ere, Espainiako Erreinuko sustapen ministro Andrea, Euska, Eusko jaularitzaren lehen jauna, Akitaniako eskugalde kontxeilluko lehendakari jauna. Duela hogei urtetikona, Euskal Euroiriaren mugas gaindiko agentzia lanean ari da Baa eta Donostia hirien arteko hirigune integratuaren alde. Horretarako, gune horren kudeaketa partekatu bat jarri da abian. Azpigiturei eta zerbitzu eta ekipo ebenduei buruzkoa. Heburua da, kalitate maila nahikoa lortzea, Europa mailako Metropoli baten beharrei erantzun ahal izateko. Ametssa handi hori, egiazkoa izan dadin, herritar guztientzat, Euskal Euroiriaren -Euro mugaz gaindiko agentziak, Euroiria Espress izeneko proiektua garatu du besteak beste. Proiektu horren bidez, mugaz gaindiko tren zerbitzu bat eman nahi zaio erritarrari. Tarifa integratu eta erakargarri batekin. Beste garraio bide batzurekin leiakorra izango dena denboran, eta jakina gure eurohiriko irien arteko lotura izango dena. Testu inguru horretan zuengana jotzen dugu, eskualdeko garraioaren eskumeneko agintare zaretenez, EuroIria Express proiektua ezartzeko ezkumena duzuen aldetik. Adierazi nahi dizuegu egun azterketak amaituta daudela. Hiru iruzkin egin daitezke. Euskal Euro hiria mugazgendiko hiri garraio sistemarik ez duen azkenetarikoa da. Laster tren proiektuak duen arazo tekniko nagusia Iberiar peninsulako eta gainerako Europako tremiden arteko zabalera aldea saihestu egingo da abian edo aurrekostita dauden proiektuei esker. Euroia Express proiektua egiazkoa izan daiteke Baldin eta zuek, Eskualdeko garraioen agintari antolatzaile zareten aldetik, Erabakitzen baduzue, lankide izatea mugaz gaindiko tren garraio eraginkor eta leiakor bat abiarazteko zereginean. Gu, Euskal-euro-euro-earen -Iri 0.000-biztan lehen ordezkari garenez, zinetxita gaude interesaturik zaudetela proiektu honetan. Hain beharrezkoa, Euskal-mugaz gaindiko hau Europa mailan garatzeko. Gure etorkizuna, zuen eskuetan dago eta ardura eskatzen dizuegu, beharra dina erabaki ar ditzazuen. Euro-Iria Espress proiektua gauzatu ahal izan dadin. Zuen lankidetzaren zain, ministro handerea, eta lehendakari jaunak, jaso itzazue gure agurrik beroenak. Baiona, 2008ko ekainaren amairuan. Eta zinatzaileak, adepatu den moduan, Juan Carlos Izagirrean, Donostiako alkatea, Jan-Baptís Salaberri, Bideasoa Txingudi Konsortioko Leendakaria, Michel Ier, Zutpei Bask Aglomenezeko Leendakaria, Martin Garitano, Gipuskako Foru Adun diputatu Digutatu Nagusia, eta Jan-Gener, Kotbazk Adur Aglomenezeko Leendakaria. Eskerrik asko.